svima i svatoga duha. Riječ krstu čuli smo Apustola Pavla. Ni u ono vrijeme nije bila prihvatljiva svima. Nekima je ona bila sablazan, a nekima rudost. I kroz svo, Vrijeme, braće i sestre, postojanja Crkve Hristove, riječ o Krstu, izazjevala je iste takve reakcije. Nekome je riječ o Krstu i danas o ludost, a za nekoga je sablazen. Međutim, postoji još jedna kategorija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 U čitaloj našoj crkvi, na vaseljenskom nivou, duh sveti, duh naše crkve, od svih nas čada pravoslavne i crkve traži da se saberemo oko krsta. Zato što krst nije ludost, braći i sestri, i nije sablazen, nego život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 За паметно и глупо, за образоване и не образоване, за јаке и не јаке. Смрт, браћу и сестра, она све нас врјеба и, као што видите, сви ми умиремо. То нам је свима заједничко, као што нам је заједничка људска природа,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 I treći problem je njegovo postojanje, satana. Pogledajte sami, ko misli o njemu? Ko govori o njemu? Ko može da mu se suprotstavi? Niđe ga nema. Pogledajte koliko je likova izbacio. Ne može šve da povata sve te likove. Silni glumci, glumice, sportisti, političari, naučnici,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 To su ne tetovaže silne koje ćemo ovih mjeseci posmatrati na tim omiljenim panojima demonskim jer on voli čovjeka da po njemu piše. E kao sve to prihvatimo. Ali pazite, ozbiljno prihvatimo, ne površno. Prihvatimo pa alo, gdje se gdje se vidimo i to, ništa to, nego ozbiljno prihvatimo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 nije mogao da riješi. Evo se smori smo od onih koji nam se navaljuju na vrat, koji se trpaju, prosto pažnje da će eto oni riješiti problem. Koji problem? Kaže ovo Justin, dovedi ga ovamo da vidimo Mesiju. Dovedi gospodina. Sjedite i onda mrtvoga stavi pred njega na sto da razgovaraju programu da čuje program, da čuje verziju, ali preko mrtvog da se govori. Ne može, braći i sestri, niko, svi bježe od sile smrti, svi bježe od grijeha. Lako je uvesti čoveka o grijeh, to svi mogu, ali i sili ga od grijeha. Ajde da vidimo. Otpustimo grijehe, niko ne može. Lako je dizati se na ljude, braći i sest, a ustani na džavova, ustani na satanu, ustani na duhove zlobe. Niko ne može. Zato sve ove silne vojske, sve to ratuje proti proti, krvi. Mi i oni, kao boji indijanci, na to. Ali na džavova ne smije niko da ustane, ne smije niko cijev da podigne pod njega. Svem,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 Dva razbojnika i jedan gospodni, pa provazio mrtvac, pa položiše jedan, ništa, drugi, ništa, treći, op, ustade iz mrtvi. Pritom nisu išli s njim u ambulantu, nego su s njim išli na grobe, jer je definitivno bio mrtav. I dotače ga krst, ustade. Kako, od koga džavo bježi, šta ono rekosmo. Kad džavo od krsta to, to naš narod zna, makar je znao možda ove generacije, one to ne znaju. I grijeha, braćo i sestre, u gospodu našem nema. Dakle, sve je čisto i sve radi nas. Pazite, vratite pažnju, sve radi nas. Sve radi nas, lično.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 I svi hrišćani, poprobali su taj metod otaca. Uzmi kaže ime Isusovo i bičuj demona. Probaj da vidiš. Samo probaj. Uzmi, nek priđe on, a ti uzmi to ime pa ga dobro i šibaj. I jače oružje od tog, kaže Jovan vestničnik Sveti, nema ni na nebu ni na zemlji. Dalko je samo pažljivo i udri. I demon se miče. A šta miče? Ne smije da priđe. Poslijejeni krsnim znakom. Ne smije. Boji se, braće i sestri. Dakle, ako ne prepoznamo problem smrti, grijeha, i ako ne otkrijemo prisustvo satane i u nama i oko nas, nama gospod Isus Hristus, i nama sve ovo našta nas crkva upućuje, i krst, koji smo juče i danas, i ova praštanica, i uopšte prisustvo Svete pravoslavne crkve, Svete liturgije, Svetih tajni, ništa neće značiti, znate, ništa. Neće biti čak ni sablazan, neće biti ni ludost. Prosto ćemo imati neki neki nenormalan odnos prema svemu tome. Zato molimo vas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 Isus Hristos, jedan od trojice, sin Boži i Bog, došo da riješi problem. Svako me ponudio, braću i sese, to rešenje kroz crkvu, izvan crkve, u problemu si i dalje i bit dok god ne uđeš u crku, pravoslavno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 Moćno, braće se sese, mnogo moćno, ljudska priroda, ono što je zajedničko i meni i vama, onaj problem koji imamo i vi i ja i svi ljudi, odjednom vrlo moćno i jednom zauvijek biva riješen. Jedini koji ga je riješi koji ga dan danas rešava, jeste onaj čiji je tijelo stoji položeno ovdje pred vama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 сам ako ga ne prepoznamo kao jedinog koji rešava, jedinog koji spasava. I zato svetitelji kažu: čovek koji ne veruje u Gospoda Isusa Hrista kao spasitelja, to je čovjek koji se nalazi u strašnom problemu. Taj problem je braće i sestre sa svim dovoljan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 Još malo budite srpljivi da iščitamo kanon u crkvi poznat kao plač majke Božije, a posle tog kanona u slopu malog povečera sjelivaćemo plaštanicu i uzeti blagoslov, sjelivati tijelo koje nas isjeli rane, kojim se naše rane zatvoriše smrt kojom mi poživio smo.